Четирите кръга 33-та лекция от учителя, държана предобщи окултен клас, на 11 май 1927 година в София. Бог царува на небето. Бог царува в живот. Да бъде благословено името му. Размишлени Колкото високо да е минарето Ходжата да все една и съща молитва чете Сега ще начертая четири кръга с различна големина Защо тия четири кръга А, Б, С и Д Или 1 две, три и четири Са различно големи а при това постепенно се увеличават. Те растат и се увеличават според закона на природата. Всяко нещо в природата расте и се развива постепенно. Значи, за да разбираме нещата, трябва да знаем езика на природата. Често ние говорим за любота и казваме, че всички неща имат любов. Например, водите, изворите, ведровете, въздухът, огънят, минералите, растенията, животните, хората всички имат любов помежду си. Два извора се обичат, както двама души се обичат. Два скъпоценни камъка се обичат, както двама души се обичат. Някой казва, че разбира любовта. Щом разбира любовта, нека ми каже нещо за любовта на скъпоценните камени. Вие казвате, че Бог е любов, но тази любов е неразбрана за вас. И най-видните философи в света не разбират какво нещо е Божията любов. От 8000 години насам, любовта Божия е останала неразбрана, и за адепти, и за свети, даже и за ангелите. Всички хора говорят за Божията любов, а като се натъкнат на някаква малка мъчнотия, веднага се смущават. Ако ги заболи пръст, стомах или загубят парите си, те веднага забравят всичко. Уволнят някого от служба или заболее дъщеря му, той казва – като ме е назначат отново на служба или като оздравея дъщеря ми, тогава ще мисля за Божията любов. Сега нищо не искам да е пред очите ми. Който разбира Божията любов, той болен не може да бъде. Нито богатството си може да изгуби, нито от службата му могат да го уволнят. Който разбира Бога той няма да пита какво нещо е Бог, дали ни обича или не. Външно Бог не проявява любовта си към хората. Също така и външната любов на хората не отива до Бог. Някой се моли на Бога, чете две-три молитви, но молитвите отиват едва две педи над главата му. Това не е истинска молитва. Сега ще обясня тази мисъл със следния пример. Един млад, образован човек свършил университет, но ниде не може да намери служба. Отива при един богат банкер да иска работа от него или пък да му услужи временно с някаква сума. Банкерът го поглежда строго и му казва Господине, нямам работа за вас, пък из пари не мога да ви услужа. След малко, при същия банкер дохожда младата, красива мума, която е свършила едва трети прогимен на зялен клас и иска от него известна сума. Банкерът поглежда приветливо мумата, изважда един чек и го подписва. Без да я пита защо и са тези пари, той веднага дава истинската цялата искана сума. Питам. Как ще си обясните това нещо? Казвате, че науката е силна, а в случая младия господин, който е учил цели 16 години, нямал сила да извади пари от банкера. Красивата мума, която е свършила само от три класа, може да извади пари от касата на банкера. Значи красивата мума крие в себе си някаква особена вътрешна сила, която влияе на душите на хората. Тази сила не е нито в лицето, нито в погледа на красивата мума, но се крие някъде дълбоко в нея и несъзнателно я проявява. Когато красивата мума влезе в кантората на банкера, още при влизането й, той застана прав пред нея, като войник пред своя генерал и каза – Заповядайте, какво обичате? Може ли войникът да ни изпълни волята на генерала си? Значи, в случая, образованият човек с виша наука е посредствен човек, т.е. голямо шише с малко съдържание. Красивата му е генералът, който има сила да издава заповеди. Тя е малко шише, но Пълно с съдържание. Такова нещо представлява човешката глава. Голямо или малко шише, с малко или с много съдържание. Съвременните хора говорят за човешкия мозък, за силата, която се крие в него. Всички хора имат мозъци, но тия мозъци се различават по динамическата сила в тях, Както и по количеството на мозъчното вещество. Биолозите са правили изследвания на мозъчните клетки на гениални и на обикновени хора и са намерили голяма разлика между едните и другите. Също така има различие и в погледа на хората, строежа на цялото им тяло. Красивата мума, която може да застави банкера щедро да отвори касата си, има особен израз на очите си, особен строеж на тялото си. Добрите хора са необикновени и всеки ти слуша. На обикновените хора никой не обръща внимание. Който е необикновен, той трябва да разполага с необикновенна сила. Обикновеният човек се моли на Бога, но сам не вярва в силата на своята молитва, а при това очаква да получи отговор – да бъде молитвата му чуда. С това не искам да кажа, че сегашните хора нямат вяра. Хората имат вяра. Но в съзнанието им има малки пропуквания, откъдето част от енергията изтича навън. Вследствие на това изтичане на енергията – Човек се дегматнитизира. Това показва, че силата на човека може да изтича така, както изтича водата от чешетата. Сега да се върнем към четирите кръга. Еднакви сили са образували тия кръгове. Силите, които са образували тия кръгове са различни. Даже и при начертаването на тия кръгове е употребено различно количество енергия. Не е лесно човек да начертае един кръг. Защо не е лесно? Защото при начертаването на кръга човек трябва да измени положението и състоянието си, да мине в нова област, в нов свят. Кръгът представлява свят Съвършенно различен от физическия. Значи силата, която тече през ръката на човека, за да начертае кръг, тя е особена сила. Тя не се получава лесно. За да се добие, човек трябва да се свърже с съответни сили в природата и така да ги проектира навън. Когато поетът и писателят пишат хубави неща, това се дължи на енергията, която изтича от тях. Всеки може да пише, но за да читае буквите, слоговете и думите и мислите така, че да изразяват нещо хубаво, нещо разумно, човек трябва да съгласи своята енергия с тази на разумната природа. Само разумната природа е в сила да потикне човека към великото, към възвишеното в живота. Какво ще напише или какво ще направи човек? Това зависи от количеството на енергията, която разумната природа дава всеки ден. Човек не се ражда разумен. Той има в себе си условия да бъде или да не бъде разумен, но природата всеки ден му дава известно количество разумна енергия, която той може да използва правилно, а може и да не я използва както трябва. От него зависи какво ще направи с тази енергия. Който не разбира силата на тази енергия, той казва Какво ме ползва тази енергия? Що он каже така, енергията се разпръсва. Така постъпва всеки, който не разбира законите той начертава един кръг, погледне го с пренебрежение и казва Какво има в този кръг? Който разбира силата на кръга, той ще го използва за лекуване. Например, ще начертая този кръг около брадавицата на своя пръст, ще отдалечи ръката си и след половин час най-много предавицата ще изчезне. Има цири на врата си. Начертава около него един кръг, и концентрира мисълта си върху Цирия. Силата на кръга ще започне да действа върху Цирия и след известно време Цирия ще се пробие и изчезне. По този начин, вие ще опитате силата на вашата мисъл, силата на вашата вяра. Ако казвате, че имате вяра, а не можете да лекувате най-малките болести, вярата ви не е силна. Тя е в сам. Имате някаква малка пъпчица на ръката си. Направете опит да я махнете с силата на вашата мисъл, с силата на вашата боля. Направете един малък кръг около пъпчицата си и концентрирайте мисълта си към нея. Ако пъпчицата не се махне, направете втори, по-голям кръг. Ако не успеете, направете трети, четвърти кръг, все по-голям и по-голям от първия. Ако и при това положение не успеете, причината е или в мислите, или в чувствата, или в волята ви. Потърсете причината и я отстранете. Понякога причината може да се крие и в окръжаващата среда. На другия ден повторете опита. Докато не махнете пъкчицата от ръката си, не се отказвайте от този опит. Така ще усилите волята си, така ще усилите мисълта и вярата си. Някой има затвърдяване на ставите си. Нека направи същия опит. Да види силата си. Казвате, кой ще си играе с такива опити? Питам. Ако ред ви даде някаква маса, за да се мажете, това не е ли пак игра? За, да, за предпочитане е да направите един кръг около болното място на организма си, отколкото да се мажете с разни масти. Правете опити и не се страхувайте. Ако носът ви боли и направите на болното място един кръг и се случи, че болката се усили вместо да се намали, това е добър признак. Продължавайте опита без страх. С това се изпитва и вярата ви. Колкото и да се увеличава болката, продължавайте опита. Някой започва да се лекува и като дойде до четвъртия ден, до четвъртия кръг, оплашва се и спира. Не, Щом е дошъл до това място, нека продължава. На четвъртия ден положението ще се подобри. Правете тези упражнения да се развивате. Добре е понякога да се лекувате едни други. Някоя сестра ще се заеме да лекува друга, братът пък ще лекува друг брат. Така ще изпитвате силите си и взаимно ще си помагате. Вярата не може да се реализира, докато човек не приложи съответната на нея сила. Затова пък се изискват опити. Но си намислят, че ако не могат сега да направят нещо, ще постигнат това в друг живот, като се родисте отново, като млади и по-способни за работа. Не. Каквито сте сега, такива ще бъдете и в друг живот. Ако сега не работите, ако сега не правите усилия, и в другия си живот ще бъдете същите. За хора, които не спазват Божиите закони и не работят, и природата е еднообразна. В какво седи това еднообразие? Смъртта. Еднообразието носи смърт, а разнообразието – живот. Някой се оплаква, че не може да събере двата края на нещата. Питам. Как се събират две неща на едно място? Какъв процес е събирането? колективен или единичен. Събирането е колективен процес. На физическия свят събирането е механически несъзнателен процес. Събират се само такива неща, на които съзнанието не е пробудено. Умножението обаче е духовен процес. Той е процес, който вземат участие същества с пробудено съзнание. Следователно, Неразумните неща се събират, а разумните се умножават. Изваждането е също така физически процес. Когато изучавате биологически развитието на клетките, виждате, че те се размножават чрез деление. Това деление е разумен, съзнателен процес. И сега? Като знаете тия неща, вие можете да употребявате събирането и изваждането за лекуването на един род болести, а умножението и делението за лекуването на друг род болести. Също така известни сили във вашия организъм могат да се събудят по законите на събирането и изваждането, а други сили по законите на умножението и делението. Сега, като говоря за събирането, Имам предвид положението на това действие навсякъде в живота. Например, то има приложение и във физическото развитие на човек. За да се развие физически, човек прибягва до разни методи и системи. Някои системи препоръчват всеки ден да се вдигат топки от различни тежести. Започват от 1 килограм и постепенно увеличават, докато стигнат до 50 и повече килограма. И наистина, в продължение на няколко месеца, човек може така да развие мускулите си, че да вдига големи тежести. Значи, за да развива мускулите си, човек трябва да прави упражнения, които да му оказват известно съпротивление. Без съпротивление мускулната система на човека не може да се развива. Без съпротивление ръцете му винаги ще останат слаби, пасивни. Същият закон се отнася и до развитието на човешката мисъл. Казвате, защо са мъчнотиите и страданията в живота? Без мъчноти и страдания човек ще мяза на морска гъба или на морска медуза. Значи, мъчнотиите и страданията са съпротивление, което развива човешката мисъл. Без съпротивление мисълта не може да се развива. Който иска да стане умен, той трябва да има мъчноти и страдания. Методът на доктор Мюллер, който препоръчва дигане на тежести за физическо усилване на мускулите, има приложение и по отношение на умственото развитие на човек. Днес ще дигнеш умствено 1 кг тежест, утре 2 кг, на третия ден 3, така постепенно ще увеличаваш. Докато дойдеш до положение да дигаш тежести по-големи от физическите, по същия начин идват и мъчнотиите на човека. Днес мъчнотията му тежи 1 кг, утре 2 кг, после 3 кг и т.н. С усилие и постоянство той ще дига мъчнотиите една след друга, докато един ден се засили умствено и стане велик човек. Велик ще бъде, защото ще може лесно да се справи с моите, са своите мъчнотии и страдания. И тъй, когато пожелаете да реализирате една своя мисъл, разумната природа непременно ще ви постави някакво препятствие, някакво съпротивление. Тя казва, вие ще реализирате своята мисъл само ако можете да преодолеете препятствието, което е поставено на нейния път. Забележете. Когато човек пожелая да направи едно добро, веднага ще се изпречат на пътя му ред препятствия. Ако е слаб, той ще отстъпи, ще се откаже от доброто, което е намислил и ще се оправдава, че са явили пречки, нещастия, които са му отнели възможността да направи доброто. В това именно седи красотата на живота. Спънките Противодействията, те са сили, които застават на пътя на човешките мисли, чувства и желания и го карат да се бури с тях, да ги преодолява, а с това заедно и да се развива. Който успее да преодолее тези спънки, той ще може да използва техните сили за реализиране на мислите, чувствата и желанията си. И за това знайте, че всяко противодействие е сила, която може да се използва за вашето растене и повдигане. Ще ви приведа един пример за изяснение ролята на отрицателните мисли, които понякога нападат човек. В топлите страни, а също така и в България, има особен ротоси, които правят жилищата да си откал. Те хващат 10 на 20 паяка, надупчват телата им и ги поставят в жилището си, дето са техните личинки. След време, като се развият личинките им и се превърнат в уси, те намират вече готова храна. Следователно, паяците в случая, лошите мисли, служат за храна на малките уси. Добрите мисли са семена, зранца, които се посаждат в земята. Лошите и отрицателни мисли са тор, от който ще се ползват добрите мисли. Като проследите този закон, ще видите, че той е верен при всички случаи на живота. Добрите мисли се хранят от лошите. Ако около една добра мисъл няма няколко лоши, които да изслужат за храна, тя не може да се реализира. Права ли е тази теория? Права е. За вас може да е теория, но за мен е природен закон. Щом е природен закон? Той е реалност. Ще кажете, че това е игра на природата. Не. Природата никога не си играе. Тя се занимава, тя работи. Не си играе. Тъй, защото... На каквито противоречия да се натъкнете, радвайте се. Тези противоречия са условия за вашето развитие. Колкото по-големи са противоречията, толкова по-големи са възможностите ви да станете гениални, велики, добри хора. Казано е в писанието Дето грехът се увеличава там и благодата расте. Значи грехът е условие да се увеличава благодатта. Може ли човек да живее на земята без да се уцапа Щом е дошъл на земята, той непременно ще се отцапа, но важно е, че природата дава методи за чистене. Нечистотиите не могат да се задържат на тялото, но в самия човек трябва да има желание в всеки момент да се чисти. Възгледите на съвременните хора са толкова ограничени, че от най-малката мъчунтия, която иде за тяхното развитие, те се обезсърчават и казват – не си изтрува да се живее. Тогава какво остава на човек? От гениален човек, какъвто е определен да стане, ще слезе в положението на обикновен човек, т.е. ще деградира. Такъв е законът на природа. Който не използва добрите и благоприятни условия на живота за своето развитие, той ще слезе в по-низко положение. Който не желае доброволно по закона на жертвата да даде това, което Бог изисква от него, той пак ще го даде, но вече е чрез насилие. Когато влезе в положението на обикновен човек, той ще даде 10 пъти повече, отколкото като гениален. В този смисъл, гениалният дава по-малко, а обикновеният повече. Казвате, да живеем добре. Само разумният човек, който разбира законите на живота и на природата, може да живее добре. Но докато дойде до това положение, човек ще мине през различни състояния, през различни фази на живота си. Той ще скърби, ще се радва, ще плаче и ще се смее. Например, след плача иде успокояването, а след успокояването смеха, а след смеха – заспиването. Сега да се върнем пак към кръговете. Защо кръг А е най-малък? Случайно ли е начертан най-малък или има някаква причина за това? Този кръг се среща и в природата и символизира нещо. Той е форма, която изразява нещо живо. Сръбнете, например, кръга около окото на бивола с кръга около окото на, окото на мухата. Какво забелязвате? Между окото на бивола и това на мухата има голяма разлика. Не само по форма и големина, но и по строеж. Ако наблюдавате окото на някое млекопитаещо и това на човека, пак ще намерите граматна разлика и по форма, и по големина, и по строеж. Колкото е по голяма зеницата на окото на дадено животно, толкова по-малка е светлината на неговото съзнание. Щом зеницата се намалява, светлината на съзнанието се увеличава. Същото може да се каже и за хората. Колкото по-интелигентен е не човек, толкова и зеницата му е по-малка. И обратно. Колкото по-неинтелигентен е не човека, толкова и зеницата му е по-голяма. Тъй, защото намаляването на кръга перспективно показва усилване, увеличаване на нещо. Щом знаете това, ще кажете, че за четвъртия кръг е платено повече смисъл, че повече енергия е изразходвана. Обаче, ако тази големина се отнася до зеницата на някое око, този кръг има по-малка цена. А на някой човек по големина отговаря на четвъртия кък, този човек е в категорията на по низкокултурните по-низко интелигентните гора, защото няма достатъчно светлина в съзнанието си, която да помага за неговото развитие. Той живее в гъста среда, вследствие на което няма условия да се проявява. Например, някой иска да бъде умен, но няма условия за това. Ето, и животните са в същата среда, в която хората живеят, но нямат условия да се проявят. Има ред причини, които ограничават тяхната природа. Сега ще ви наведа на друга аналогия. Когато през ума ви мине някаква малка мисъл, вие сте недоволни от нея и казвате «Защо ми е тази малка идея?» Според мене малките мисли, малките идеи са човешки, а големите мисли и идеи спадат към животинското царство. И наистина, колкото по-нагоре се качва човек в ангелските светове, толкова по-добре разбира, де се крие силата на идеите. Там идеите са по-малки от физическите, от идеите на хората. Ангелските идеи са по-малки, но по-силни, по-интензивни. Защо са по-силни? Защото малките идеи проникват навсякъде. Представете си, че един виден поет взема вашия албум и пише «Светлината е всичко». След това дойде при един милиардер, взема албума ви и пише «Продавам 2 милиона долара на своя добър приятел». Коя мисъл е по-силна – на поета или тази на милиардера? По големина на кръговете, вие ще познаете кои идеи са по-големи и кои по-силни. Физическите, материалните идеи са по-големи, но по-слаби. Ангелските и божествени идеи са по-малки, но по-силни. Първите идват от по-близък до вас свят и затова изглеждат по-големи, но нямат голяма сила в себе си. Вторите идеи – ангелските и божествените са по-малки, но по-силни. Физическите идеи оказват влияние върху брадата на човек. Брата му се разширява с около 2 мм. Духовните и божествените идеи оказват влияние върху врата на човек. Например, ако някоя майка изгуби детето си и после го намери, радостта ѝ се изразява върху врата. Врата й се разширява с един-два милиметра. Питам. Какво показва това? Това показва, че за всяка функция, за всяка проява в живота на човека има специален орган. Ти органи вътрешно са малки, но изпълняват своите служби. Като говоря за органи със специални функции, дохождам и до гимнастиката, в която вземат участие само известен род мускули, а другите остават неразвити. Когато работи съзнателно върху себе си, човек развива всички органи на тялото си, следствие на което то става подвижно. Всички течения, всички трептения на тялото са хармонични. Такъв човек е в пълно съгласие с, силата, с силите на природата. Щом не е в съгласие с силите на природата, човек се усеща стар, неразположен, без идеи. Това е лъжливо положение. Човек не трябва да се поддава на такива отрицателни състояния, но да работи върху себе си, да владее силите си. Срещате някой човек, който заема видно обществено положение, било като директор на банка или министър, и гледате как върви. Взел бастуна си, върти го наляво надясно, за нищо не мисли, обаче утре го уволнят от служба, срещате го пак, но вече е сгушен свит, нито се смее, нито поглежда наляво надясно. Защо и в този случай не е също така изправен и горд? Така и в скръпта си човек се свива, а в радостта си изправя пъчи се всички да го видят. Защо не прави обратното? При радостта да се свива, а при скръпта и страданието да се разширява. Има хора, даже светски, които се държат точно така. При радостта се свиват, а при скръпта се разширяват. Срещате такъв човек с букаи на ръцете и краката. Дрънкът ти е железа, но върви той смело пристъп. Този човек е неверващ, но има някакви идея в себе си и от никого не се смущава. Кое положение е по-добро? Да се свивате при скърбите или да се разширявате при тях? Питам, какво нещо са страданията? Страданията са трите топки от различни тежести, които постепенно трябва да дигате. Има страдания, които не са посилите на хората. Ако се опитат да ги дигнат, ще стане разрив на сърцето им или пукане на кръвоносни съдове. Ето защо човек трябва да се кали, за да може да носи страданията без никакви катастрофи за неговия организъм. За тази цял, той трябва да страда разумно и да знае, че страданията са неизбежни. Можете да плачете, да се молите, но ще знаете, че страданията не могат да се избегнат. Те водят в един път, от който няма връщане. Страданията са живо нещо, а не мъртво. Те седят на пътя, по който хората вървят и ги чакат. Като минете по край тях, ще се спрете, ще се запознаете, ще се разговорите и ще научите езика им. Пътят на страданията е път, който води към Бога. В този път има страдание, но има и радости. Те вървят паралелно. Някой казва, как се случи, че се срещнах с този човек да преживее толкова страдания? Това не е никаква случайност. Това е вреда на нещата. Хората се натъкват и наред органически противоречия в своя живот, от които също те изтрадат, както и от ония страдания, които естествено ги следват в пъти. И след всичко това хората казват, че страданията са необходими за да стане примиряване между хората. Не. Господ не се нуждае от никакво примиряване, от никакво оправдание. Праведният няма какво да се оправдава. Той сам за себе си е оправдан. Кой се оправдава? Който може да се опере, само той се оправдава. Кой може да се опере? Който има вода, който няма вода, той никога не може да се опере. Нито пък богатия може да стане си Какво ще кажете за това твърдение? Когато казваме, че човек може да стане богат, може да стане и сиромах, ние имаме предвид физическия живот. Само там могат да стават смени в състоянието на човек. Торете на гърба си някое магаре, на някое магаре 80 кг злато и то ще стане богато. Ако господарят изгуби това магаре, всички ще го посрещнат с радост. И в който дом влезе, ще му отворят вратата, ще го настанят в дама, ще го нахранят добре и после ще го пуснат да си отиде облегчено от товара, който носеше на гърба си. Богатството, което може да се свали от гърба на човека и отново да му се тури, е физическо богатство. Ние не говорим за такова богатство. Когато казваме, че богатия не може да стане сиромак и сиромакът не може да стане богат, имаме предвид, Духовното богатство, което никога не се губи. Духовното богатство представлява същността на нещата. В този смисъл, добрият човек не може да става лош, нито лошият път може да стане добър. Добрият може да слезе в противоречията на живота, но съзнанието му никога не може да се измени. Любовта не може да се превърне в омраза. Нито омразата може да се превърне в любов. Злото в добро не може да се превърне. Нито доброто може да се превърне в зло. Външно човек може да се излъже. Но вътрешно нещата остават такива, каквито са били първоначални. За потвърждение на тази мисъл ще приведа следния пример. Един ден... Дяволът се преоблаждил на един тих, безпомощен старец и се явил при един светия с молба да се моли за него пред Бога да му помогне, по да прикара старините си. Светият го съжалил и се помолил на Бога за този старец да улесни някак живота му. Обаче вместо отговор на молитвата си той чул отгоре следните думи. Твоята молитва не може да се приеме, понеже ти се молиш за дявола. Затова като дойде дяволът при тебе, ще му кажеш, че ще изпълниш молбата му, му с едно условие само, ако той се съгласи да се качи на някоя планина и там да се помоли на Господа да премахне греха от света. Тогава старецът казал на светият. Това нещо по никой начин не мога да направя. А аз, който заповядам на греха, да се моля сега той да се махне от света. Това е невъзможно. Тогава светията си казва: Старата злоба не може да бъде нова добродетел. Следователно, когато казваме, че хората трябва да се примирят, ние имаме предвид добрите, разумните хора, Божиите чуда, които искат да служат на Бога, като на свой баща. Как можете да се примирите с лошите хора, с враговете си? За враговете ви Христос е казал, любете враговете си. Какво значи да любите враговете си? Представете си, че някой човек е обрал парите на друг, последния му става враг. Как може сега този човек да обикне онзи, кого, когото е убрал? За да го обикне, той трябва да му върне парите и да му каже съзнателно или несъзнателно аз те обрах, Ето, връщам ти парите. По този начин, ти показваш, че си обикнал врага си. Това именно подразбира идеята, че само разумните, добрите хора могат да се обичат и да се примиряват. Що се отнася до отношението ви към лошите хора, трябва да спазвате следните правила. Когато искаш да буташ огъня, Вземи маша, дилав. Когато искаш да черпиш вода от кладенеца, не влизай сам в него, но пусни кофа, и така извади колкото вода ти е нужна. Ако искаш да забиеш някъде гвозди, не си служи с ръката си, но вземи чук и с него удри главата на гвоздия. Не е ли и грешно да се забива гвозди с чук? Ако е грешно, не си правете къщи. Гвоздият трябва да се начука добре, докато влезе в градата. В това няма никакъв грях. По същия начин ще постъпвате и с вашите непотребни мисли. Щом видите две или повече непотребни, блуждаещи мисли в масив вземете чука и ги забиете в гредите, нека вършат някаква работа. Ако не ги забиете в къщите си да свършат някаква работа, те ще се набият в краката ви и ще ви създадат големи болки и неприятности. Сега аз не говоря за формите на нещата, но за силите, за енергиите, които действат в тях и се отразяват върху съзнанието на човек. Като знаете това нещо, когато изпаднете в неразположение на духа в гъстата материя, вземете мерки да се издигнете на тази материя, да минете в по среда, дето условията са по-благоприятни. Това показва, че човек често минава от гъста в рядка среда. Гъстата среда създава противоречия в живота му, а рядката среда помага за разрешаването на тия противоречия. Каквото и да прави. Той не може да избегне противоречията, обаче може да работи, да прилага разни методи за тяхното разрешаване. И тъй, когато кръгът на зеницата в човешкото око се увеличава, това е лош признак. Това показва, че този човек се товари. Що почне да се разтоварва, кръгът на зеницата му се намалява, а това е добър признак. Да грешиш, значи да се товариш. Да си праведен човек, това значи да се разтоварваш. На това основание казва... Невежият се товари. Ученият се разтоварва. Само разумният човек може съзнателно да се товари и разтоварва. Човек трябва да се разтовари, да освободи ума, сърцето и волята си от непотребния стовар, с който се е нагърбил. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка имат своя определена тежест, които се образуват от които се отразяват и върху съзнанието на човека. Следователно, колкото мислите, чувствате и постъпките на човека са по-низки, толкова и тежестта им е по-голяма. Ако притеглите някоя своя възвишена мисъл, ще видите, че тя е почти безтегло. Значи, има чувствителни везни, с които мерят и най-възвишените и светли мисли. Сега, какъв извод можете да си направите от тази лекция? Едно важно нещо от тази лекция за приложение е въпросът за лошите мисли. Ако не можете да премахнете лошите мисли, да ги отстраните от себе си, те ще ви усъкатят. Вие се молите на Бога, казвате, че трябва да вярвате в Него, че трябва да имате любов към Него, но всичко това са обикновени методи, които не помагат който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от любов, а не по задължение. Докато тази книга започне да прониква в съзнанието му и един ден всички светли и възвишени мисли изникнат от него като хубави, доброкачествени семена. Например, спрете се върху живота на Адам, на Давид, на апостолите, на Христа, да видите какъв е бил техния живот, какво са оставили за човечеството. Христос каза на Болния от 38 години – стани, вземи одара си и тръгни. И вие можете да кажете същите думи на някой болен, но той няма да стане. Защо? Казвате – Христос е бил това, а ние не сме като Него. Христос абсолютно е познавал и прилагал Божиите закони, Божията воля. Без никакво съмнение и колебание той ги е прилагал, било в сърцето, било в ума си. При това Христос никога не се е заемал да лекува безверници или хора, убийци и престъпници. За такива хора изцеление няма. Много религиозни искат да лекуват болни, без разлика на това, вярват или не вярват в Бог. Божието Слово не се отнася до хора грешни, безверници и убийци. Докато любовта не влезе в човека, колкото и да му се говори, всички думи ще отидат на празно. Но си се чудят, защо нашите хора, които са толкова добри не помагат на своите ближни. Новото учение не е болница. Наистина, то включва в себе си взаимопомощта като средство за лекуване, но при този метод, любовта по никой начин не трябва да се изопачава. Човек първо трябва да разбира любовта като принцип, а после да се справи и с малките работи. Някой казва, че ако не се помага на бедните хора, не може да се говори за доброта. Аз пък казвам, че ако спомагането на бедните хора можем да станем добри, заслужава тогава да им дадем всичкото си богатство. Обаче с раздаването на богатството си на сиромасите, човек не само, че не става по-добър, но става даже по-лош. Казвам, според мене този въпрос седи малко по-друго Представете си, че аз имам една крина жито, приготвена за посаждане на нивата. В това време, дохожда при мен един разбойник и ме моли да му дам малко жито или хляб да се нахрани, че умира от глад. Ако му дам житото, той ще го смели или ще го ствари и ще се нахрани. Като се нахрани, ще излезе на пътя или ще отиде някъде в гората да посреща пътниците и да ги убира. Ще срещне някой праведен човек и ще го убие. В такъв случай, аз няма да дам крината със жито на този разбойник, но ще го оставя гладен, да не може да върши престъпления. Ще посъдя житото на свещена нива, да даде плод. Казвате, да задем зитото на този грешник, дано по този начин да се обърне към Бога? Не. Бог знае своята работа. Той е определил това жито за сеене, а не за разбойника. Щом това жито е определено за сеене и десет разбойника да излязат срещу мене, смело ще защитавам житото. Ама ще ли да ме заплашат с убийство? При това положение аз не се страхувам от никакво убийство. Сега, по този въпрос няма какво повече да си говори. В известни случаи многото говорене не ползва човека. Които слушат и нищо не знаят, те трябва да учат. Те не трябва да изпадат в положението на уния, които едва свършили два-три класа, казват на тези, които са свършили на университет, че нищо не знаят. Не, човек трябва да бъде скромен. Има някои, които са свършили на университет, но още не разбират какво нещо е координатна система. Под думата координация или съгласуване се разбира физически или механически процес, който се извършва в съзнанието на човека. Само в съзнанието сидите могат да се координират. Координацията е закон в висшата математика и се разбира само у нези, които могат да четат по него. Който иска да се запознае с този закон, той трябва да започне с изучаването на небето. Първо ще изучава планетите Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а после ще дойде до Слънцето. Оттам ще отиде към Венера, Марс, Меркурий, Земя и т.н. След това ще премини и към други слънчеви системи. Това значи координация. Само така човек ще разбере, че между всички планета, между всички Слънца има пълна координация. Значи, между всички тела има пълна координация, пълно съотношение. От координацията на небето човек ще разбере и координацията, която съществува на Земята. Ако някой жител от Земята отиде на небето, на Венера, например, той трябва коренно да се измени. Най-малкото той ще забележи, че пулсът на неговото сърце се е изменил. Питам, колко пъти в минута бие вашето сърце? Сърцето на човека бие 72 пъти на минута. Обаче, ако отидете на Венера, там сърцето ви ще бие два пъти по-бързо, там пулсът е по-ускорен. По пулса на човека, особено на младия, може да разберете какво е положението на неговото сърце, дали е влюбен или не. Ако имате 16 годишна дъщеря, вие можете да разберете положението и по пулса на сърцето. Вечер, като спи, опитайте пулса й. Ако бие нормално, 72 пъти в минута тя води редовен живот. Ако пулсът й е ускорен, бие 72-85 пъти в минута тя е влюбена в някой непорядъчен момък. При той положение мнозина ще мислят, че това се дължи на някаква болест и ще кажат, че тази мума има огън-температура. Да, все е някакъв огън е причини усилването на пулса, но този огън е наречен огън на любовта. Когато човек изгуби любовта си, пулсът му се намалява и той слиза в по-гъста материя. Това са елементарни работи за онези, които не ги разбират. И те представляват за тях цяла наука. Например, трябва да се знае още, че между мисълта на човека и пулса на сърцето има известно соотношение. Човек трябва да наблюдава какви вълни се образуват при биенето на сърцето в зависимост от неговите мисли. Той трябва да наблюдава какво въздействие оказват върху сърцето светлите възвишени мисли и какво нишите мисли. Пусът, изразен графически, представлява отклонение на мисълта от правата и посока. Всяко отклонение на мисълта от правата и посока предизвиква известно отклонение и движението на сърцето. Когато мисълта на човека срещне голямо противодействие, това противодействие се отразява и на сърцето, като че някакъв нож прерязва сърцето или като че някаква уловна топка пада върху него и този човек моментално припада. За да не стават тия припадъци, съзнанието на човека трябва да бъде будно, да е свързано с разумния свят, с Бога. Като работят хармонично, Тия разумни същества същ... създават около другите хора живот на пълен ред и поряда. Това значи да живее човек в пълна координация с Бог. Като говоря за гъстата материя, мога да ви дам признаците на слизането в гъстата материя, но съм решил да не изнасям тия неща. Защо? Защото не можете още да не манипулирате с тези знания и те, когато срещнете, ще гледате дали има такъв признак. Като срещнете човек с такъв признак, ще кажете, аз знае какъв признак имаш ти. Когато имате предвид себе си знаковете плюс или минус, това показва, че същевременно вие имате напредък. Понякога човек се усеща толкова отпаднал от духом, че не знае как да се повдигне. За да се повдигне духът на човека изисква се малко усилие от негова страна. Това малко усилие е в състояние да даде добри резултати. И тъй. Като говоря тази вечер, да не мислите, че искам да се примирите. Аз Изключвам примирението. Да се примирява човек, това значи да губи времето си. Светът нека се примирява. Да подобрим отношенията си. Няма какво да подобрявате отношенията си. Да се учим тогава. Никакво учене не ви трябва. Какво разбирате, като казвам, че не ви трябва никаква наука? Защо не трябва да се говори за учени? Защото желанието на човек да учи идва още с раждането му. Трябва ли след това да казва, че иска да учи? В този смисъл аз изключвам от вас идеята да учите. Тази идея трябва да се постави друго яче в вас. Днес вие трябва да търсите светлина, която да ви покаже красивите и хубави неща в света. Ще изясна мисълта си за следния пример. Представете си, че вие сте учен човек, искате да издирите нови неща, да направите някакви открития, но се намирате в тъмна стая без никаква светлина. Аз влизам в стаята при вас, запалвам свежи и започвам да ви развеждам. Аз вървя напред, а вие след мене. В случая вие сте ученик, а аз професор. Обикаляме стаята и ви показвам хубави книги, скъпоценни камъни и други забележителни неща. Вие гледате всичко това и се учите. Най-после, като разгледате всичко, каквото има в стаята, излизаме навън. Вие сте доволни и аз съм доволен. Вие сте доволни, че сте научили нещо. Аз съм доволен, че с моята свеж съм могъл да услужа на един човек. Сега, тази вечер... Аз ви разхождам из стаята, свети ви с моята свеж и ви показвам умния неща, които могат да ви бъдат от полза. Ако нямах свещ, която да осветя стаята, вие щяхте да се лутате, да падате, да ставате и в края на краищата. Един щеше да излезе навън с пукната глава, друг с чупен крак или с чупена ръка и тъй нататък. Когато някой поиска да придобие знание, казва, Искаме да напълним, да натъпчем главите си. Аз пък на никого не искам да тъпча главата нито да го уча. Аз искам да растете. За тази цел, вие се нуждаете от почва, вода, въздух, светлина и топлина. Почва ви е нужна за да оказва съпротивление на външната сила, а с това и вие да закрепнете. Водата е нужна за да усили движението ви. Въздухът е нужен за да раздуха огъня. Огънят пък е необходим за да даде светлина и топлина на вашия живот. Питам. Разбрахте ли значението на тия кръгове? Ако сте умен човек, лесно ще ги разберете. Ако сте глупав, няма да ги разберете. Каква е разликата между умния и глупавия човек? Умният никога всякога се разтоварва, а глупавият всякога се товари. Един глупав човек пътува през пустинята и води след себе си Камила, натоварена с голям багаж всичкото богатство на глупавия човек. Той среща един мъдрец спира го и пита «Можеш ли да ми кажеш колко години ще живее моята Камила?» Ако я товариш малко, може да живее още 20 години. Обаче, тъй, както си я натоварил, ако туриш на гърба и още една малка тежест, тя едва ли ще те изведе из пустинята. Глупавия човек продължава пътя си и вижда на земята някаква ценна веж, паднала от някоя друга камил. Той взема тази веж, туря на гърба на камилата си и продължава да върви. Едва направила няколко крачки, камилата се спъва и пада мъртва на земята. Питам, имаш ли нужда да туря тази вешна гърба на камилата? Значи, последното ви желание може да щупи гърба на вашата камила. Щом чупи гърба на вашата камила, всичкото ви богатство остава в пустинята. Това е една притча, а всички притчи са ценни за човека, защото имат отношение до неговото съзнание. Не е въпросът трябва ли да бъде човек богат или не трябва. Добрият човек не може да бъде сиромах. Ученият човек не може да бъде невежа. Глубавия човек е увеличил кръговете в своя живот до безконечност. Той има 1 милион лева и казва: Искам да имам 2 милиона. Има 2 милиона. Иска да има 3, 4, 5, повече милиона. Какво са спечелили богаташите в света? Когато някой желая големи богатства, казвам: Не увеличавай желанията си. Който има много желания или много неразрешени въпроси, той мяза на американски милионер. Не е лесно положението на тези милиардери. Защо? Защото на тях не може да се помага. Никъде в писанието не е казано да се помага на богаташи, на грешни хора. Обаче казано е да се помага на сиромасите, на праведните хора. Грешните, богатите хора не са за съжаление. В материално отношение те са умни хора, но вървят в крив път. Богатите хора служат за украшение на бедните. Някой беден човек поглежда към богатия и си мисли «Чудно нещо, този човек Бога не вярва, никому добро не прави, а при това е богат. Не правете сравнение помежду си. Щом намирате, че положението на богатия е завидно, станете като него». Колкото и да е слаб, колкото и да няма мъзнини, светията никога не би желал да смени положението си с един угоем банкер. Затова и на вас казвам. Не се сравнявайте с другите хора. Защо? С каквото се сравнявате, такива ставате. Когато правим аналогии и сравнения, ние имаме предвид някакъв образ, от който можем да извлечем известна поук. И Христос си е случил с аналогия и сравнение, за да изрази някаква идея. Например, той казва Аз съм лозата, вие пръчките. Лозата подвъз... разбира възвишеното, благородното в човека. Лозата символизира още саможертване. Волът пък символизира търпение. Търпението е качество на ангелите. Тъй, защото когато си говори за търпението, на вола подразбираме една черта на ангел и за това се отнасяме с благоговение към това негово качество. Дойдем ли и до отрицателните прояви на воля, например мушкането, ние имаме предвид нишето проявление на вола. Сега, коя е основната мисъл на тази лекция? За следния път направете резюме върху това, което говорих тази вечер, като извадите всички нови идеи, всички контрастни положения, които изнесах в лекцията. От това, което говорих, намирам, че сме стигнали до върха, повече не може да се пътува. Ако речем да насилим положението, да турим още един скъпоценен камък на камилата, гърба ти ще се щупи. И за това... Като се върнете в домовете си, разтоварете камилите си, дайте им хубава храна, чиста вода, да се, за да благодарят и да кажат, слава Богу, че нашия Господар ни нахрани и напои добре. Казвам: дайте почивка на камилите си от дългия път в пустинята, понеже за няколко дена, поне за няколко дена им дайте почивка, а след това. Пак можете да ги натоварите. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 33-та лекция от учителя, държана пред общи окултен клас на 11 май 1927 година в София.